وتب عليكم اذا حضر احدكم الموت د دې ایتونو د محکمه سره مناسبت واضحه ده مخکې ایتونو کې قانون د کس سره ذکر شوی چې کله قتل وکړ tali شي او د مقتول بدله واسته شي نو چې کله قتل وشي ایا 55 نرستو دادن اصمال پاتی کیه گی او صاحولات پاتی کیه گی نو داغی متعلق شریعت مسلح ذکر کئی دیا یادونکو نالتت مقتود ذکر شدلتے چیز رستو سب پاتی کیه گی مال پاتی گی، اولاد پاتی کیگی متعلق مسلح ذکر کیه دا متعلق مخکمی او مسلح ذکر شدہ د وصیت پرمباسی بارگی چې هغه و وصا به ابراهيم بني هي يعقوب يعقوب عليه السلام ابراهيم عليه السلام خپل اولاد د وصیت کړو چې زمانه روښتو بده چې عبادت کوه نه جواب ورکړو چې د الهي واحد عبادت پکو دیو خدای عبادت پکو نو د مرګ په وخت کې یو چې کمکه سمړيږي د دنیا نا روان نه خپل اولاد ته د دین متعلق مسائل اغه بیانون پکاره دي جنو ته بیانون پکاري ف غلطه خبري د مرگ په وخت کې داغه نه من کول په کار دي نو یو د دین بارکه وصيت اغه وصيت د دی. دینه کمال کم کاږي دی نو دا اغا متعلق اغه وصيت ندی آیات کے چکاما مسئلہ دا وسیعت ذکر کی دمال متعلق ندا پر ابتداد اسلام او اوب اور بیارس کو منزوخ شغل اور ابتداد اسلام نا کل لغن تا کمخ کی ورشت جاہلیت دور دا جاہلیت پر دور کی اور رسم و او اغه داو چې اغایبا کلم لیدل نو وصیت بایکاو او وصیت مې د تاسو خلکو لپاره کاو چې کم به ابعدین لر لری خلق بوو لری رشتہ دار بوو دا غیر پرې وصیت کو چې زمامند پلان کی شو زمامند پلان کی شو او په دې باندې به فخر کو او ریا بې کولا او دا به یو قسم خکار غاڼه چې لرو خلکو تخپل مال فرې دي چې کم نږدې لري بلار دی, دی او مور دا ونزیر اشتهداران دي هغه د مال نه محرومه کی چې کله اسلام راغل نو اسلام دا غو طریقہ برقرار او ساتل چې کوم سړي ملي کې د مال بارکه دی وصیتو کی په له وخت تبدیلی پکې وکړه یو تبدیلی دا او پجرا وصیت لازمی د مال کې بکای په درمه کې عیسی که به وصیت کړي او دا به چاره پاره کړي نل للوالیدین ولکربین یوبدا مور خپل لپاره د پاره کوي چې ټولونه زیات نیس دې رشتدار دي ټولونه زیات نیس دی او بلبدا اکربین د پاره چې کم نیس دې رشتدار دي بل معروق په صحیح طریقې سره د دستور مطابق ینه време یې سکی دا وکید ودا الله حکم ورکاو فرض حکم وکړو چې کم کس مریږي مثلا 300 روپیا دین دا یو لا 300 روپیا به وای چې مور خپلار د او درشته ده نزدې نزدې رشتہ دار بهات کې تر شو د تر زوي شو د دې لپاره ډوره شوي حقا على المتقین الله اذا لازم ده په خلق باندې چې کم پريزګار نو دا په اعتبار د اسلام کې نورمال مال به د اولاد شو او درمه ایسه کې په مېت چې کم لیدو پخ باندې لازمو چې په درمه ایسه کې 3 لګ روپۍ یې ایک لګ روپۍ کې ده مرده لپاره موي مور د پارا دو رشوی پلار ده پارا دو رشوی او تره ده پارا دو رشوی او دیتا باویل که ده وسیعت کو خوکم تولی که نزبوط خوکم دی او چکم کس ملی گیا آکم خوکمو کنی آج چی جایز خوکمی اغیقی بیاسوک تبدیلی نیشی کولی که تبدیلی باکی که کئی دیگونا دی ورکسی ایتونو کی مسئلہ را رواند نوتا مسئلہ ابتداء ابتدائی حکومت اسلام کی جہلیت والا رسم دل خلکو د پاره وصیت دی ختم کو یو لازم کو بلی د نس دي رشتدارو لپاره نل الله فرمایلو کو تیبا علیکم اذا حضر احدکم الموت پر اس کښې وی د پتا پر اس کښې وی اذا حضر احدکم الموت تکم وح کچې حاضر شې او تند تاسو تا اسباب د مرګ دی پوئ کچې زمړېګما نو وصیت پر کار دوسي شي ان ترکه خير کړي کدي مال پر دي نو د مال باندې ووصیت وکړه نو د مال مال مراد دي نو خير مال د ویل کیږي کار قسم مال یې کنه دي که سونه یې تم ولې کیږي او ډیر تم ولې کیږي علامه ظهری تم ولې کیږي او ډیر تم ولې لہذا وصیت واجب دے پټول کی لکھوی او کډیر او باضی وین نظر در رحمت اوئی او دا غینہ سیوا تا او باضی وین اوس او دا غینہ سیوا باضی وین شپته دینار دا غینہ سیوا هرحال صحیح مسئلے دا حد وصیت پر انسان باندې او کمال تے نپاتی کړه قران ویلی ان طرح خیر کمال تے پاتکی کی کلق دے کډر دے دی فیدہ مور اپلا در اشتدار در پارا واسیت کی پہ بہترے طریقے مدہ پہ اپتدار دا اسلام دیو خوبی آیان ساتھ ہے چھے دا واسیت بیاختا کم شخا حدیث کی رازی دا عمر ابن خارجی حدیث دی اگاوی ماد پہ عمبر لے صلی اللہ علیہ وسلم دو اوخی الزیمام آغا مخار او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړو خدای په ما پیغمبر د خدای نه اوریل چې ان الله آقا كل ذي حق حقو فلا وصيه لوارثين ني ساين دا حديث راول ترمذي مرووله چې پیغمبر د خدایو پر ماندی د هر کس د پرایسا مقرر شو ترسته بڑا شي ان شاء الله سورۃ النساء کې بڑا شي څلورم آیات ده یوصيكم الله في اولادکم للذکر مثل لامور دے پر اللہ زالے سے مقررکلا لار دے پر زال نہ مقررکلا نور دے پر زال نہ مقررکلا جیر پر زال نہ مقررکلا لہذا چکم اگاوار اساندی چ رقید پر مقرری ہسیبی نو تک وارثان چکم دلس کسان مقرری اسی پر وصیت نہ انسان تخریہ حق ورکل فلا وصیت لی چکم وارث تے او داغه د پرمکرره ریسه قران ذکر کړي داغه د پر, دا پر وसीयت نشي نو پلا را مورم پخې کیږي ها دغه د پرمکرره اسلام نو له آیات منسوخ ګرځېدلې دا آیات د حدیث سره لا وصیت له وارثین سره هغه منسوخ ګرځېدلې اوس وصیت نشي کولی اوس وصیت فرض نه ده نه مور پلا را پخې او بعضی عالمانوینو نغزم د مور خپلن د قرپس د خو دی عیادت کې اصل کې د مور خپلن د مراد کم او کم رشتہ دار دي دا؟ وایي د رشتہ دار نو د دا مور خپلن او هغه رشتہ دار مراد دي چې هغه ته لکه مثلا یو سړی مسلمان د مور خپل لري کافر دي وګل مور خپل ته هیڅ نه ملایويږي هغه دغه perkara مقرره یقینیسته لہذا هغه د پروسیهت کولیش یا مور خپل پدار اسلام کې نه حرب کې دي کافرانو مل کې دي موداګي لپاره وصیت کول شي یا رشتہ دار دي اسی والدي ولهاذا اغداس دي چې پدار الاسلام کې نه دي پدارو الحرب کې نو دې مور خپل رشتہ دارونه هغه مراد دي چې قران دغېده پره مکررې سننه ذکر کړي اغه ته نشي ورکولې موداګي د لپاره اوس موي پارس دی لہذا دغه مور کلار چې کافرانو دي اغایت نیملاوی گنت به داغیده پرهوصیتو کې زماب لا کاثر پلاړه تا ادا کرانګي مور تا بدورو د رئیسه ورکلې شیو پلان کې پلان کې ریشتدار تا وای دا اوسم پرز نو د دې مراد هغه دی چې هغه ته یې سن ملاوی یو دا اوسم او اکثر علماو دا نشته وصیت مکمل د اوصیت اوجوب ختم شول نو وصیت اوجوب مکمل ختم شول وصیت پرز او واجب نده وصیت پرز او واجب نده پاتش ودا مسئلہ چه ایات که اجوب ختم شنو ورسره استخبابم ختم شو او که ختم نشن خوزان لده علماء یوزان لده مسئلہ ده چه استخباب ورسره ختم شو کنا خود نور و حدیث اونا معلومی که دیر احادیث اغا دی دلالت کئی چه وسیت اول اس مستحب دی ده ایات که چکم پرزیت تیا ختم شو دی او استخبار ده نور احادیث د وجنری نور احادیث ک راغلی دي چې وصیت پکار چی چی چی دا دا او دی چې په امر اسلام پرمحي چې انسان د پرمال وی سلاسه شه وی معمول شه دغه د پرمال موجود وی نه په هغه بنده د لایک لایق نې وی چې دغه سي او دغه وصیتونه کی د دوش په دک کسي تیری کې دغه وصیتونه کی په باز روایتو کې راځي سلاسه چې دریس پینی کیږي الا وصیتو مکتوبه عنده مگر دا چې دا ادو غا وصیت لیکل او د سر سندکه یا د بالغ lànې پروتي چې د ملشي دغه اولاد په غا وصیت باندې عمل وکړي نو وصیت کوسم اشتها عبد ابن عمر سبن روایت را خپلوي چې په ما باندې دا څه شي باندې درې شوې چې د کوم وخت نه ما پیغمبر اسلام نه اورېدلې نو ورنہ بس دا هغه وخت نه مابدېسی او شپنه ترشيږي شپته رشیدنه خپل وصیت هغه ځان سر لیکل یې ښه نه ما سره پروت چې دوره دوره دور مې مالې د دې ته نو وصیت هغه د مسلمان سر لایک شي چې انسان وو لیکي او ځان سره کې دي د مرګ د انسان هیڅ کده نه لګي نبي وصیت څورا کې پکار دی وصیت مستحب دی او مسلمان له پکار دی حدیث کړه ل چې دوش پیه دوش پی نیتی ریشوی مگر چې دومره تیری یوم وصیت د پکیلا نکروت مال وسروی او د سرلی کلیپ یې پروت ابن عمر صاحب اغم او پرمال چې پیغمبر اسلام نه میکره نه اوریدلی نو یو شتم داسنه مگر ما سره خپل وصیت پروت نو وصیت پکار دي متاستماوی وصیت هغه درې سکی بلکه درم اسی نیم کم کے پکار مال کا کله په کار کې دی. کمال دی و سه په کار ده پنینو به تر خبره واره چې تد درم اسی وصیت omen کی مال ټول په ټول اولاد تپاږي چې هغه ای بالله نسې بل سوال کوي او تخ مال خیرات کوي نه ده یو حدیثونه دې بار کې راغله سعد ابن ابی وکاس داغی روایت متفق روایت تے پہ امبر لیسر دے بیمارو پہ امبر لیسلام بیمار پر سیل راہ دے سعد سے آو دا حجت الودا کالو آو دے سخ او پہ امبر لیسلام دے دو پر رسول اللہ ما تا خود درد کی جی توی بیماری ماو دیر مال مینی او زما صرف یہ رول دا ا apparatus صدقه مال زمما مثلا دري سي مال مثلا در دولا کا الله تاسمش او زیاد كثير بعض ا کبیر درما اسلام درمانه اوه یې فرمای ورکړه چې تخ خپل بچی داسه حالت کې پرې دی چې هغه مالدار وې دا دنه ډېر به ترګا چې خلکو ته لسنه دي سلیو د خلکو نو سوال کوي نو کمال دې وې وصیت پکار دی او کليږي خپل اولاد ته پرې خو دل پکار نو اب آبو طالب سیوم روایت د عالی رضی الله علی <اللو> ابن ابی طالب عالی سے روایت ہے هغه چې د پنځمې سي وصیت کوم کمی دي د پنځمې سي وصیت کوم مدا ما تدېر خوخته چې د سلوورو مې نو چې د سلوورو مې حکمدار تدېر خوخته د درې مې یعنی چې سورہ کم کما مدا ما ته خوخته او کله درې مې مې کو نما حطروش تل خوړو د دوی سي خاصم اولاد او د رشتہ دارو چې ما درې مې حساب پوره انسان کلا بیمار شی ده بیمارہ پا حالت کی ده وسیعت کی نگا دوئی سی مال دده دوگو ته دو اتی پدی که دند چلی گی ده دیر ویما پسی طول خیرات کی نرست برای شی انشاءاللہ دا جائز دنی نبار حال ده دی روایات دواجنا وجوب منسوخ تی وسیعت اسو عجب نده چه تمڑی گی کم سی کم مستحب ده چه تا مکمل وسیعت کری او ده سرسرکت چادر بانده حق وی چه حق وی لکه بیان او مستقل او خپل مال چې کوم پاتره هغه کې مدره مې سی بار کی ته بیا شریم مسلدار چې کلماله او فات چې نو لاوند هغه مال نه کفند پن کړی شي د ټول مال نه ګټنه قرضې ور کړی شي او د قرضې اورست چې اقم وسیتونه کړی اپ درې مې سکینات کړی شي درې مې سکي مثلا 320000 روپې نو لزر په قبره لګیلې لزرته قرضدارو درې لا کا پاتې او بیاد اللہ کو دو وسیعت کلے اندالاک بده پسی چکم جائز وسیعت اکڑا دی آب دو پسی اولا گولیش او دو وسیعت با برا برا گولیش بیان آیات چاہتا ور پسی آیات پا مم بدد لہو با دا ماسا میں آن یو موسی وسیعت کونکے یو دو چاہتا پارا وسیعت کئی یو چاہتا وسیعت کئی نو درے کسانی مل چکمی آب وسیعت کئی وصیت بیان چا دکې نو یو عام کس یو د چا پارا کې نو درې ماره وسو په بازي ټیم کې دا وی څړې لالي چی وصیت بدل کې هغه ته ویلې لکه زما درې لکه روپېری نو 50 زره غو مسل ته مثلا ټاکې لورې یا 50 زره ته مې رشتہدارې لېرې رشتہدار مې ته څه نه ملاوي زما اولاد ته مې او هغه ایزدا دا هغه کې توباله دا 500000 په کې توباله نو دریم لکه زموږ اولاد ته پاتې شي ودې وصیت بدل کې وینا احساس خپل چمړي دوه ماته ویلو چې یو لاکھ روپیا به ته درکې وګور هغه ته 500000 کې او دو وینا تاسو ته یو لاکھ درکې نو وصیت بدل کړه دې ته وصیت هغه بدلول ویل کې چې کلمې دې خبر دا ور دي لور نه خلق ته پوسو کوه زمون پلار سو وصیت کړو پدوه تو تا وصیت تکاو یا هغه ته ویولي ګاله کا چې پاندو سره پاکستان دی دوی لیکل چې یو لاکھ ب کې زمالي به اولاد تپاتې کی او یا دې تېټ تکاووسه چې ډوره ډوره بلانګلې زما اولاد ورکې او دا غید پرما وصیت نو دعوه شحدت بدل کړ بدل کو شهادت بدل کو قاعده خوای بدل کړ نو دیتا بیلی کی که تبدیل دو وسیت اری طریقیس رہن چه ده بدل اکلا نو ده بانده گناہ دا ها بده بانده ده گناہ ده فا اینما اسمه علی الذین یو بددلونه ده چه فمن بدله بعد ما سمیہو مانا بدل که دا وسیت روشت دا دینا چه ووی رئی دا فا اینما اسمه علی الذین یو بددلونه ده تبدیلی گناہ چې چا تبديلي کوي را ان الله سمي او ن الله ورې دې تا خبر اورې ده موږ موږ یو مرته نې ديونه دا کرانګي الله خبر اورې دي چې هغه څه ویلي او عالم الله پوهېږي چې بدله نستا نیت داري چې پر دې مال نو الله پوهېږي باغم پوهېږي پتام پوهېږي ته دا پر دې مال په نو دا سيني دې بستاته چې وسیتو په ستاره پاره وکړه بل چرته پاره کړو مړي کما خبره کړې ده نه نه لږ هغه طریقې سره خبره وکړه هغه مال مبر بعدو کدا هغه مال دي مسل ته مثلا هغه لاټ خېلی دي او تا ته د وراثه ورغري نو دا ورثه مال دی دا د اولاد اكو هغه دی وو او هغه باندې دې نه ځای نظر وجو نه دې په هغه باندې بل ترته د ورثه حق وو وصیت نده دو او کسانو مجرمشه او ده با بل اوه بلد نحق ده اغدر ورساو مال بلد تربتراختو دو گناه او نده او کلو دو او کسانو مجرمشه نده سینه دی پا کار اللہ دا گناه اهان یو خبر ایاد ساده دو خبر داده جکم سلی ملیگی فمن خواب امیم موس ام موس ام موسا ام موسین اا اکست اولی که جکم ملیگیوس نیزدیر علامات دمرگ براغلی دیو د نو بازا تیم که ده خطاش جنب خطوه لگی ده ده خطا ارادنی که ده بارحال ده خطا کی نو یا اغا تیم که تو تاوه هلک ادا خطو غلطی که استادره مئی سمال لگتو اما بسطول مال خیرات که یا مثل استامال لگ ده اولاد تپنے خودل پکار دی نو تاوه پا اولاد بانی زیاده مکوا چه تو اعواصیت که دنو رو خلقو ده پارا تو الاسلاو که ده اولاد او دعوه پو ما بیند. یا مثلا تو مثلا ستړي رشتہ دار دي چې هغه ته یې څه نه ملاوي وارثان نه به یې څه وته نه ملاوي چې کوم ستاداسه وارثان دي چې ان یې دې څه دا غي د پرواسي توګه د لری خلکو نو اغه جن دې وصیئت کوي په وصیئت خطا شي انو تد هغه اسلام کې ندان به تر یا هغه مل شي دا نه روستو اغه ولې ټول مال خراب کته وینا ټول مال نه خراب کوو به کوي ول اولاد لور کی ادره می استعمال اغا اغا د وصیت کو لګي دا وصیت کو لګ نو راغه د مر نارستم اسلا سیدا او هغه وخت کی هغه مړي نو اغه ته خبر دروستول پکار و جنب فی لک کی پخپل خطا کی اوی یاد ده اغا زیاته کی پخپل د کستا اولاد سره نه لگی وې دا ټول مال واپس خراب کته ټول مال واپس یومات کو لګا د ظلم د ذمړی او د اړویو پهنادره بل حق کوې درېمره په اړه او د بل حق وایي نو ته قسطه سہی وصیت نه کړې درې مې سمال نه سیوا یاده قسطه نې زېریشت درته داسې دی چې اغه تا په میراث کې څه نه ملایوي دا په زینو ورو ته وصیت کړې یا مالې لګې وصیت ته ضرورت نشته نه په کار خو بیان نو ته له سچېره اولاد د رسبال سوالونه خیر د خپل اولاد ته نو تسلاو کې په مابین د وراثانو د دې سلیکي او د دې سلیکي په مابین د چا د لپاره وصیت کول شي او د تعاملي کې اسلای خبرو کې نو فلا اسمع الله فرمایي دي کې ګنا نشته نو د مخ کې کې بدلول شو غلطه طریقه باندې وصیت بلل شو دا ګناه ده او دلته کې د اسلان لپاره بدلول شو نو که بدلول ګنا نه ده نو مله چې کوم خبرو کې چې کله صحیح طریقې سره وکړي نه بدلي او کنه چا پداله کله پغی ګونانه او کومې بلته او کړه نو دا مرګ په وختم خو کوئی انصاف په دلاس نه پریست دا دمر اوپره دا غي نه زیاتې بنه کې لہذا پغی کې ته اصلاح کول شه چاته چې وصیت کړي ناغه اصلاح کول شه هغه اصلاح کول شه داغه دا هغه وصیت صحیح خبره درا کوي داغه وصیت هم صحیح خبره درا کوي داغه وصیت درست کېد ټول کتبا علیکم پرس کلیشویر پتاسوبان لی اذا حضر احداکم الموت اذا پاوحکی حضر اچی حاضر شیع احداکم یوتن رستا الموت اسباب دمرگو ان ترکا کچری دپرهیوی خیرن سمالو نو پرس پیشوید الوسیط و وسیط کولو لیلوالدین دپار دمور اپلار والانقربینا درشت دارانو بالمعروفی پسی ترکی سره. دستور مطابق درې مه استعمال لو را ولادت لپاره ابتداء اسلام کې حقاندا ثابت خبره ده لازم نه عل آل المتقین په فرزګاران باندې تمام بسلوه اچي بدل کوي وصیت نه را با د ما سمعه او رسپ دینا سمعه چي دا وسیه کورې دل له انما اسمو یکن گناد د تبدیلات د بدلو له عل الذين پاکستان پاکستان دا دایو بدل نو چې وصیت یې بدل کو ان الله یعلم ان الله تعالی سمیع و اوریدین که استاسه خبر او علی من کوه استاسه پنیتون باندې اس عام تا خطاب جو خبر اوری نو موسی فو کی بس غملی کی عزیز خبر کی یا غمل شه داغه نرستو دیده خبر اوری دللی ناغه تاوجیه که غلطی ده ملین نشوی دغه وصیت درست کی فمن پس از خوفا چه رضا من موسی نو وصیت کوون کنا جنبان ده ظلم ده وجنا او اثمن یا ده وجه ده گناه نا جنب ظلم توی اغا پا جا زیاده کو یا گناه کو لپا وصیت کی یا جنبان یا د ده دنا جنبان پا خطا کی دو کی. او اثمن یا پا گناه کی چده ده گناه کرکی یا بلا کست خطا کی خبره کې تیار آوا نفاس لحادی وسی او اکلا بین هم پا ما بین ده ورسا پا ما بین ده کسانو که چه وصیت اکڑ ریا غی اسلای اوکلا یادل ژوند دې د دې ته خبره دوست کیا دې عمل شولې روسته غویر کول باندې لور کین هغه وینا اسلای اوکلا پمابند ورسو کې او د اغه چا چې دای د پر وصیت شولې وصیت دې مې سره په اغه چا ورو پر وصیتو دوی سی اولاد نور کی فاسل ها اسلای اوکلا به نوم په مابند نا کسانو کې چې وصیت ور لښوی دې او پمابند ورسو کې فَلَا اِذْنَا عَلَيْهِ گُنَا لِشْتَبَدَا قَسْبَانِهِ اِنَّ اللَّهَ يَكِنَنَ اللَّهَ تَلَا قُرُنْ بَخُنْ كِدَيْ رَحِيمٌ مِحْرَبَانَ